Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min sharuri anfussina wa min sayyati amalina man yahdihi illahu falamudilla lah wa man yullid falahadija lah wa ashkod an la ilaha inna Allah wahdahu la sharika lah wa muhammadan abduhu wa rasooluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإخسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أمن تقول الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين أمن تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <تصفيق> أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة كجوز في شنوء آل إمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزغ الملك ممن تشاء رأسي الله هوي تدايش لأسي موط kome hočeš i uzimaš od koga hočeš. Watu'izu men tashao wa i činiš po odnosim koga hočeš i ponizuješ koga hočeš bi yedike le khair. Innaka ala in khair. i sva moć Ko tebe ti si samočan. Ova ajat govori o tome o jednom sunnetu odnosno zakonu Allahovom a to je da se s vremena na vrijeme smjenjuju vlasti, vladari, države ničija vlast nije dugo trajala ni jedne države ni jednog vladara ili porodice svi su trajali u određenom vremenu Neko više, neko manje, neko 10-20 godina, neko 50-stotinu. je države, carstva su trajala po nekoliko stotina godina. A od Allahovog sunneta od njegovog zakona je da se smjenjuje. Otilke la jamunun davilu habejne nas. To su dani u kojima mi sad dajemo pobjedu jednima sa drugima, sad dajemo vlast jednima sa drugima. To je Allahov zakon da se tako dešava. I u kontekstu historijskih historijskih događaja koje smo govorili o krstaškim ratovima došli smo do perioda uh, kada smo govorili na kraju o 7. krstaškom ratu uh, kada uh, zadnji napad koji je bio usmjeren na Egipat odnosno bitka koja je bila poznata na Mensuri Smo, tada smo spominjali već da, da su već sa istoka da se rodila jedna nova država jedna nova snaga koja je poharala islamski svijet dok još nisu bili završeni križarski ili krstaški ratovi odnosno je riječ je o pojavi Tatara ili Mongola Pri nego što spominim kako se pojavili kosovani u kojem periodu, samo da nas podsjetim, da preletimo onako u to stanje, taj period, odnosno to je bio počet, kraj 6 stoljeća, početak sedmog stoljeća, hićđetskog, odnosno 1200. godine, znači krajem 12. stoljeća, početak 13. stoljeća po miladiju. U tom periodu se desilo, znači pojava, pojava uh, Tatara ili Mongola i naravno od ono što je, što je poznato za tu državu da je to jedna od uh, jedna od, odnosno carstvo kraljevina kako hoćete uh, da je to jedna od najvećih država koje je postojala u, u historiji znači od, od, uh, od krajeva odnosno od Kini Njina prostirala se od Kini da je došla do Evropi u svoju najveću uh, ekspanziji Znači da je bila od, od mora u Kini, prostirala se čitavom Južnom Azijom, do, da je došla u Europu, da su uzeli, uzeli bili i Poljsku, i Mađarsku, i Hrvatsku. Znači to je ono najviše što su bili uzeli. Znači to je ogromna država, nevjerovatna država. I u sklopu toga je ono što je vezano za nas muslimane, da su poharali, opustošili islamski svijet. I o tome govorimo. Namiramo inšala u, u dva ili tri predavanja da spominimo najbitnije događanje vezane za pojavu Tatara-Mongola. Mi uglavnom sjećamo Tatara-Mongola i poznato je po tome ono što su radili o zločina što su radili u Bagdadu kada su zauzeli Bagdad. To je uglavnom raširno i o tome se priča. A ono što je manje poznato a to je da su opustošili čitav, čitav isto, istočni islamski svijet o tome ćemo govoriti da spominu te detalje neke oko tih događaja koji se istovremeno znači isprepleću dolazak Mongola Tatara se ispreplećuje sa događajima vezanim za, za križare, za krstaše i naravno ono što je bilo unutar umeta slabost umeta i prošle pust smo spomenuli znači, da je Allah dao da u ovom periodu nastaje, da se pojavlja jedna nova snaga a to su Memluci njihova dinastija oslobođeni robovi Djeca koja su uzimljani kao rublje, odgajani kao kao muđahidi, kao vojska u islamu i koji su u stvari spasili ovaj umet, završili priču sa križarima, krestašima i spra, spasili ovaj umet od, od prodora uh, Tatara, Mongola da, da uzmu i ostatak islamskog svijeta. Zaustavili su ih u šama, u poznajtoj bici Ainu Jalut. Sa time se završava i prodiranje, prodiranje, Tatara, Mongola, muslimanski, u muslimanskom svijetu. I od, još od zanimljivih stvari vezano za Mogoli Tatara je to da su oni onim onih mjestima gdje su zauzili muslimanske krajeve, a, a to je jel, skoro trećino ili polovinu muslimanskog svijeta, da su oni oružano i vojno pobjedili muslimane, što je činjenica, kada su došli do Šama, ali je, ali je Islam pobjedio njih onda gdje su oni ušli i zauzili muslimanske krajeve, poslije su dok je bilo pod njihovom vlašu ti krajevi, spomeni ćemo koja mjesta, istočnim diom muslimanskog, islamskog hilafeta u tim krajevima znači onda isti taj narod ti Mongoli, počeo od njihov ladara i ostali, su primili islam primili su islam i asimilirali se sa muslimanima Tako da su oni u tim krajima pobjedili muslimane, ali je Islam pobjedio njih. E, znači, govorimo o tom periodu, znači po, a, krajem 600. pođitom 700. po Hidži. Zanimljivost a, pojave Tatara-Mongola se vraća i sa strani toga da je njihova pojava uopće na, na zemlji i njihovo djelovanje a, je nevjerojatno neobična zato što su i su nastali od od, od jako slabije skupine grupe ljudi i da se pretvorla u ogromnu snagu i moć jako kratkom vremenu. U, u tome se krije ta, ta njihova neobičnost. To s jedne strane, a onda sa druge strane što je karakteristika mongolskih tatarskih osvajanja je to Da a, ono što su oni uradili u bitkama i osvajanjima, da su a, pravili a, blago rečeno pustošenje, i, a, to su bili rušilački ratovi, rušenje i pustošenje, a, gdje, gdje, gdje se samo govori o brojevima, o brojevima, koliko su pobili, koliko su uništili, koliko država su osvojili, koliko pokrajina naroda je pomjerili, pokrenili i tako dalje. Riječ o brojkama, velikim brojkama. On se pojavili, znači, u ono doba kada, kada su na Dunjalku postojale dvije, dvije velike sile, a to je islamski umet sa svom svojom pocijepanošću. Znači, postojao islamski umet, postojala, znači, država u Endelosu kod muslimana, postojala država koja je bila najbliža Mongolima na istoku, a to je Ah, uh, Khalarizmi, Havarizm, tako se zvala po po na, uh, po namjesniku koji je, koji je bio iz Havarizma I zove se dinastija Khalarizmija. Euh, posojale država znači u sjevernoj Africi koji su koji vodili Wahhidi, po, pod njihovom kontrolom bio Jendelos uh, u, uh, u u Šamu, u Palestini i u u u u u u u u u u u I u Hidžazu, tim mjestvima poznato, dosta smo već govorili, u to vrijeme, znači, postojala je i država, prije nek što se memnuci preuzeli. Postojala je Seladjaka to Rum, Selvička država koja je držala malu Aziju, sprem, do, do Bizantije. Uglavnom, a i naravno, jel, ovaj, postoje dio indijskih, eh, muslimani su držali tad Indiju u svojim rukama. U Indiji su znači, muslimani također ovaj, imali svoju vlast. Znači taj dio komplet je uglavnom, znači, opće, u općem prikazu rečeno, to je, bila, to je bio umet islama i muslimana sa svom, svom podeljenju i raznoraznim državama. Druga sila krupna u to doba je bila kršćanska, koja je prvenstvo se odlikovala u, u krstašima, u krstašima čiji je izvor, početak, bio u Europi bio u Evropi, znači, gdje, gdje, se, gdje se vraćao, bazirao se na Englijesku, na Francusku, na Njemačku i na Italiju, a, a onda su imali svoje mali državice unutar muslimanskog umeta Kraljevine, o kojima smo mi govorili, ali su predstavljali u globalnu silu. I to su te dvije velike sile koje su bile poznate, koje su postavljali kad se pojavili Mongoli. I onda se pojavljuju Mongoli, Tatari, koji su bili ovaj nešto jako neobično kao kao neka kao neka nova životinja koja se probudila i sve što je našla po sobom pomirla srušila zauzela uništila i tako se i desilo tako se ponašalo znači došli su do Europe uzeli uzeli su pola Europe uzeli južnu Aziju i tako dalje u nevjerovatno kratkom vremenu svijet trajalo, znači nekih Ovaj, od, od 1220. Do, do 1260. u muslimanskom svijetu, ili više ili manje, kada je počeo, kada se, znači, kada je umroo Džinglis Khan i kada su ga naslijedili, oni koji su ga naslijedili, onda počinje, ovaj, iako se bila velika ekspanzija, ali onda je podijeljena država na više namjesnika i naravno ta, tako dolazi do, do slablosti, do slabljenja. <kluh> Ko su bili Tatari, odnosno Mongole? Uh, oni se pojavili kao što sam malo prije rekao, znači 1206. godine po Miladiju. Baš u periodu onih uh, križarskih, križanskih ratova. Šesto teči po, po, po Hiđ. I to pojavili su se na sjeveru Kine, tako zvana pokrena Mongolija. Tu se pojavili i uh, uh, vojskovođa, osoba, koja je uzigla ovu državu, koja je objedinila narod i povela i uradila ovo što uradila, sve što ćemo govoriti, to je bio osoba po imenu Džingis Khan, u stvari to nije, nije njegovo bilo izvorno ime. Te imu mu je bilo ime pravo, a nazvalo se ga poslije Džingis Khan. <hums> znači, on je, on je stvari bio obilježje te države. Danas, mi dan, danas imamo znači snim snimja nekoliko filmova o ovoj osobi kako je nastala mongolska država, kako se dešavalo, imamo dokumentarce, imamo filmove pravi, nekoliko filmova znači. O tome šta se dešavalo, koji dešavalo, naravno ima ovaj u ovaj ima u detaljima neki, u, u detaljima ima nekog razilaženja kako se desilo, jesu li oni bili toliko zločasti i okrutni, nemilosrdni ili su bili ovaj imali neki, neki stil U, u, u ratovanju, u opođenju sa, sa neprijateljem svojim. Razilaz je oko ti detalje. Neko je pokušava predstaviti da su, oni, da su oni ipak bili ovaj, uh, sila i snaga i moć koja je, koja, koja nije bila, bila baš tako krvoločna, kao što opisuju oni koje su oni osvojili. A opća karakteristika vezana za, znači, za Džingis Kana, uh, či, uh, taj naziv koji je dobio, Džinginska na njihovom jeziku to znači ovaj, da, je to, da je on osvojač, da to znači osvojač svijeta, da znači, da znači kralj kraljeva, car careva ili da znači jaki, snažni, moćni. Sve tri ova i, a, značenja navode. Uglavnom, a, njega opisuju kao velikog a, a, krvoloka, osobu koja, a, koja proljevala krv i ubijala, znači ubicu. To s jedne strane, Sa druge strane ga opisuju kao velikog vojskovođu koji je bio nemilostan i žestok u borbi, narodnu uz sposobnost. I treća osobina po, po, u kojoj glavnom se slažu oko ti ovi osobina je to da bio imao veliku a, harizmu, odnosno moć i sposobnost da okupi ljude oko sebe, što njegovim prijethodnicima, kanovima pri njega i oko njega nije uspjelo jakim a njegovo zabilježenje djetinjstvo kako je nastao kako je počeo život i tako dalje koliko je propatio koliko je dugo bio i čekao ovaj živio je bio siromašan i, i tako dalje znači ima i detalje njegovog života u djetinjstvu kako je bio zvar kako šta ga je učinlo napravilo tako tako jakim i snažnim čovjekom Uh, posljed, znači, a to je stvari i odlika njihove vojske vezana za njega, to je da su ljubili borci i ratnici bez srca što znači bez srca znači tako okrutni nemilosrdni u borbi u ratu uh, znači, isto, njima, znači isto im je ubiti ženu ili dijete kao prijeći preko njive, znači nema različitih toga dvoga znači to je samo uh, samo različiti različit, uh, različit posao i dijelo, uh, tako je opisujemo Jako okrutna vojska. E, u to vrijeme, znači, kada se pojavili Tatari, kada se oni pojavili, e, i kada su, e, znači, Džingis Khan, do sada vrijeme svoga života, on je doživio to, da je za vrijeme svoga života, živio preko 70 godina, da je uspio da, da, da napravi, da formio toliko ogromno carstvo, mongolsko, koje je, znači, od, išlo od, od Koreje, da da je išlo do do iza kaspijskog mora na znači, citajđi od komplet dole i presječeno prema presječeno dole prema muslimanskim zemljama prema, prema Bagdadu prema Iraku taj kompletan dio, znači, on je bio uzeo, pa je jedan dio izgubio prije, prije, sami, prije sami smrti, govorit o tim detaljima, in šala. Znači, zauzeo nekoliko država, danas poznatije država, znači, Kinu, uh, Vijetnam, Mongoliju, Koreju, Tajinladi i tako dalje, da je spominje Nepal, sve one dole, južne zemlje od, od Indije, tamo istočno dalje od Indije, znači, štite zemlje su bile, po, uh, one je i bile pod njegovom su kontrolom, a dovoljno, znači, ogromna Kina i ostalo mjesto oko toga a, a uz to, znači, i uzojo istočni dio muslimanskog svijeta. Od Iraka, od Iraka, ili dio Irana, pa tamo sve istočno, znači, oni porazi porazio od muslimanskog svijeta, a, a, a, a taj dio muslimanskog svijeta bio ogroman i velik. To je ogroman prostor. Što se tiče naziva, vjerojatno ste čuli, negdje zove Tatari, negdje i Mongoli, pa, pa se poslije pa pitamo koje je ispravno, šta je ispravno reći, kod nas istoričar govori Mongoli, a u stvari, Osvar ispravno da su oni da pripadaju da pripadaju u osnovi pripadat tatarskom tatarima kao najvećem plemenu narodu koji je živio na sjeverukine a a unutar kada se pojavio Džingis Khan, koji je bio od od plemena mongola kada je on došo preuzeo vlasi i i uspostavio državu koju uspostavio onda je prevagnalo to ime Mongola. Tako da se koristi jedno i drugo, jedno drugo ispravno. Jel? Znači ispravno je da su Mongoli u stvari jedno, bilo plemen od Tatara. U stvari svi oni zajedno, znači Mongoli, svi jedno bili Tatari i Mongoli kako je zvali, svi oni u stvari imaju istu osnovu, vraćaju se na, na, na, na turska plemena, Seljučci, znači oni su porijeklom Turaka. Vraćaju se način na, da je osnov bio Tursko i da i da su i osnovi Turci, etraki bili. Govorimo ovdje kako je gledaju sa, sa muslimani, muslimanskih knjigama, islamskih knjiga, kako su ih opisali. <hle> uh, od zanimljive stvari, prije nešto krenemo u storijske događaja, to da je Džingis Khan, da su oni imaju, da su imali ovaj, od početka, prije formijena država, imali su ovaj, imali su neke uh, neke svoje bogove. Pa, bil su pa, pagani, ali kada je on postao kralj i, i namjesnik, on je napravio nekakav red kao, kao neki ovaj. ustav koji je obavezao Tatara se drži njega, a to je onaj poznati, čak od njega Ibn Ketir pisao u svom, u svom tefsiru, a to je Jasik, tako ga je nazvao, stvarno je bila kombinacija i to je bilo kao vjerska knjiga, I da, danas, pazite, imate tamo ovaj u, u Mongoli, imate, ovaj, imaju određena mjesta koja se obilaze, ima bogomolja. Imaju ljudi koji njega smatraju bogom, Gingiskan, smatraju ga bogom božanstvom i a, prinose određenu žrtvu, obilaze njegovo mjesto jer smatraju da je bio osoba koja jel, koja imala božanske osobine sa onim što je uradila a uh, znači uh, oni naprave neku kombinaciju uh, sa, sa tim svojim ustavom odnosno knjigom koju je napisao koja zvala Jasik uh uzeo nešto od islama od muslimana nešto od kršćana nešto od budista a nešto što je bilo od od prije kod njih, od njihovih uvjerenja pa je napravio tu neka nekaka, neku kombinaciju nekakav bučkiriš oti uh, kao neki zakon koji su oni bili obavezni da se drži. I bili su jako strogi u primjeni tih, tih zakona i nekih običaja koje su imali kod sebe. Oni su recimo, kod nje bilo običaj da se boji groma, da se boji kiše i udara groma i da je u stvari udar groma, udar groma e, i da stretirali kao srđbu, sržbu Boga i da Bog njih kažnjava sa udaren groma i bojali se, i kada, znači kada pada kiša i kada udara grom, oni, oni se a, moraju negdje sakriti, skloniti, pokriti, e, da ne smiju gledati uopšte tu stvar. Što je u stvari Džingis Kanans koristio u jednoj bitci da pobidi svog glavnog protivnika. Kada je u toku bitke a, pala kiša i, i udarao gromom, Pa, pa vojska se izgubila od straha jer, se, jer njihov bog je ljud pa su svi u toku bitke znači, ovaj, stali počeo se pokrivati ovaj, sa, sa štitovima svojim, a onda je Jenkins kanat svoju vojska prije toga, kako se to desi da iskoristi tu prijeliku i da se dignu, jer je on kao dijete, kad je bio siromašan, nije imao, čega, nije imao čime da se pokrije, da se krije od gromova pa, pa, kad pada kiše, udara grom pa je morao da gleda u udaranje groma i tako kao O, o, o, preživio tako je u stvari preživio preživio taj strah koji su oni kao narod imali od, od groma I, uh, i onda je skolisio toj bici da je pripremio vojsko ako se to desi a očekivao Da se desi, znači da vojska ovaj, napadne i da skoristi to stanje dok ovi budu ostavili oružje i počeli se da se razbiži, udaranje gromova ovaj, i kišu i skoristi da pobidi svog najvećeg protivnika i tata je u stvari on i zavladao svojim krajem, čitavom pokrajinom i onda krenuo dalje dol prema Kini, osvojio Kinu i tako dalje. Imao su čudnije običaje ovaj, tih vjerskih, a ovaj zakoni koji je imao tzv. Jasik, njega spominje ibn Ketfir, po pitanju toga vla, uh, vladanja po njemu, da li je dozvoljen šerijski ili kufr, nije kufr. U tom kontekstu je spominio Ibn Ketfir u svom tefsiru. <clears throat> uh, znači, uh, vojska od, od njegi skana, odnosno moglovska vojska, je, ona je bila karakterična po tome što je imala uh, veliku, uh, veliku moć manerva kretanja. Velikom brzinom se širili kretale. Znači, za, za, za jednu godinu osvojenu nevjerojatnu teritoriju. U, ako uzmemo islamski svijet, za jednu godinu su poharali ono što su poharali u islamskom svijetu. To je nevratna stvar da, da to riku u teritoriju uzmu. Kad budem govorili o tome išava. Bili su strogo, ure, na, strogo znači neko, neko unutrašnje uređenje su imali, gdje se strogo kažnjavalo bilo kakva prekršaj. A, a, a, vježbani su, su trenirani su da mogu, da mogu podnose a, a, nevjerovatne teške uslove fizičke. A, imali su dobro bočstvo i strenirano vojno vojstvo i naravno već sam spomenuo znači da su vo, da su tako ih opisivalo da je to bila vojska bez srca. Vojska bez srca tako se znači tako se ophodla prema neprijatelj prilikom bijan kodinje znači bilo isto na istom stepenu nema ono ko što kaže da nas ko je u ratu ko je, ko je ratnik civil to niti ima žena djeca ili staraci i tome slično ovaj vjerski službenik monah ne sve se redom ubija ako se neko mjesto osvaja, to je opća karakteristika bila poznata i zato su njihovi ratovi i tretiraju baro strane muslimana, a tako je u zapadnim izvorima, tretiraju da su to ratovi, ratovi, ovaj uništavanja, da su uništavali sve presobom. Znaci, uništavali su, nisu držali ugovora, dogovora, obećanja s kojim su sklapali sa bilo kojim neprijateljem. E znači to je bila jedna od od karakteristika. E, kada se deslo kada počinje njihov prorod muslimanski svijet. To se desilo 1200 1219. 1220 Znači tada se prvi put dolazi dotog da da oni da da da razmišljaju da krenu u ekspanziju, širenje prema, prema zapadu. A u stvari problem je bio u tome što je Džingis Khan sklopio dogovor sa namjesnikom e, Mohamed ibn Havarizmom, namjesnikom muslimanskog kraja te Havarizmijske države, e, koja bila ogromna, velika, znači. Koja se kretila od Indije, od, od, od rijeke e, Sinda, od Indije, obuhvatala je znači sva mjesta od od Pakistana, Afganistana, današnjeg Irana, a onda oni ruski pokrajine, one ogromni, veliki, Znači Uzbekistana, Tađikistana, Turkmenstana, eh, Kazahstana i tako da je sva ti mjesta i današnjeg Irana, sve to bilo u, u, ulazilo u havarizmijsku državu. E, problem li bio što su oni bili pod ugovorom o neratovanju. To je namenu radio, Džingis Kadab mogao jel, da zauzme sa ona ostala mjesta tamo u istočnom dijelu od Kine i oko Kine. E onda je se iskoristila prva prilika kada je bio određen i nesporazom između, kada je, kada je narušen, po Džingis Khanu narušen, narušen je ovaj, ovaj ugovor o, o nenapadanju, o neratovanju time što je neko nekog ubio na nekom mjestu, što ne ima veze sa državom i da ni stvala država iza toga, tako da je to iskoristilo Džingis Khan da pokreni rat i borbu protiv, protiv, protiv muslimanske i havarizmijske države koja je bila ogromna i velika. Znači nije bila mala stvar odluka da se napadne e, ogromna država znači, koja danas obuhvata jedan ogroman prostor gledajući danas. <gles> Glavni grad te države Havarizminski je bio Orđende ili Organda, ako bi nazvali našim riječima. E, onda znači e, on... Smatra da je za tim ubijeno nekoliko njegovih ljudi karavana koje su bili trgovci i oni je tad da je narušen ugovor i objavio je rat muslimanima, odnosno njegov prodor, početak rata proti muslimana u havarizmijskoj državi, u stvari učenjaci, muslimanski istoričari to tjetiraju kao neka, zauga ga, kao neka, neki uragan, kao neka, neka oluja, nevratna oluja, znači to. I zaista tako je desilo, znači, to je, to je muslimanski svijet zadesla oluja, uragan, poharao ga, pocijepao, uništio sve. E, tako da, znači, prva bitka u stvari se dešava 1219. kada kreni, e, Džing, e, Džinges Kani krenuo i pripremuo je određenu vojsku, e, Mohamed ibn Havarizmi, Na, na namjesnik Havrizmijske države, da ga dočeka sa vojskom. I bitka koja prva bila među njima, bila na granici muslimanskog svijeta, istočno, trajala je otvilike neki četiri dana <clears throat> sa istočnog dijela rijeke Sejhun tako se zvala u muslimanski izvor na Dalno Seihun se uh, i čak je spomenuto u jednom od, od hadisa o četiri rijeke koje su genetske rijeke a danas se zove Sardaria tako se zove ta rijeka danas u Kazahstanu uh, kaz, znači i to bitci kad su oni uh, kad su četiri dana trajala bitka znači ubijeno je sjedne iz druge strane ogroman broj vojske kod muslimana je ubijeno oko 20.000 vojnika, a na yoj strani još više bilo. Onda pošto su znači bile su jake snage moćne s jedne i s druge strane, ovaj nije prevagla ni ni strana na drugom. Odlučuje Muhammed bin Khavarizmi, namisak muslimanski da ostvari da po, da povuče svoje vojsko. Znači nije niko pobijedio maltene u toj bitci da povuče svoje vojsku iz nekih određenih razloga kao bi, jer je bio ogroman broj ogroman broj bio tatarske vojske pa je konto da je bolje da ne nastavlja dalje bitku da ne ustraje na nju nego da se povuče i kad se povukao vratio se u u svoju, u svoju zemlju znači, u svoje gradove napravio jednu jednu katastrofalnu grešku znači. to je znači ovo govorimo godin 1919. a to je da u stvari odlučio da da utvrdi da utvrdi svoj glavni grad. On je da utvrdi glavni grad, a oni drugi gradovi su a, po, a, sa njegovim takvim planom, koje je katastrofala greška, tako opisuju muslimanski ostali, su nisu na milost i nemilost. I oni koncercao vojsku u svom glavnom gradu, Orđendi, Organdi, a ostala mjesta poznati gradovi su bili prepušteni sami sebi i odbrani. <kluh> Otkudno to da samo čuva svoj grad? Zašto? Pa naravno, zato što u tom gradu gdje on bio, glavni grad i on bio, tu je bila njegova porodca, tu je bio njegov metak, tu je bilo ogrom, ogroman i metak koji je imao u zlatu i u srebru. Znači, blago koji je imao, tu je sve bilo kod njeg. I baš spominju historiča, znači da, da, da ništa se drugo ne može kriti za toga, osim da sačuva ono što je što ima u svojim rukama. Što je bilo katastrofalan greška po pitanju, po pitanju, znači, ostalih muslimana i gradova. I onda Džingis Khan iskoristio tu priliku, pripremio ponovo vojsku i blago rečeno je uletio poput vjetra u, muslima, u muslimanske gradove, u muslimanske pokrajine. I krenuo je krenuo je od Kazahstana da bi došao do, do grada Buhare, u sredini državi. Znači izredno sve kako je išao, znači harao pred sobom. Pa je došao do grada Buhare koji je bio veći grad pa je ga opkolio 1212. A onda su stanovnici Buharije tražili tražili da tražili su Eman sigurnost da, je, da će mu predati grad a da oni napuste grad. I on je pristao na to. I zaista kad su oni otvorili grad nije nikom ništa uradio. U prvom momentu. Nije ništa u radiju, nego je ušao u grad, a unutar grada obično uvijek bilo je jedan, jedna utvrda gdje je bila vojska. Gdje je bila vojska gdje je gdje bio u stvari namisnik grada. Gradu načelnika, što bi danas rekli. Prijecjednik opštine, načelnik opštine. I onda kada je došao s vojskom do tog dijela, onda je tražio od muslimana unutar grada, ostalog dijela grada, da daju muške osobe, da oni učestvo u borbi protiv tog, tog djela gdje su, gdje su bili muđahidi i ostali borsi se su borili u gradu. Što se nisu htjeli predati. I oni su učestvovali u tome, pomogli su i nakon, uh, nakon određenog vremena pao je taj dio grada. Kada je pao taj dio grada, Džeginskana Rido se pobio svi, svi koji su bili ti od, od, od boraca, od muškaraca, sve što je bilo u tom djelu grada da je pobio. I pobio sve. A onda... Uh, naravno, oni on on opisuje da je tražio od građana da oni on su morali kopati, da, da kopaju i da ruše kamin od zidne od te utvrde, kako bi naruči se moglo ući, jer bila velika utvrda unutar grada. I tome su uspjeli, kaže, nakon deset dana su uspjeli da, da uzmu tu utvrdu unutar grada, pobio je Džengis Khan sve vojnike, a onda se okrenuo ono stanovništvo koji, koji su ga dočekali i otvorili mu grad kaže Ibn Kathir kaže uh, što je završio sa ovima vojskom kaže faqatalu min ahliha khalqan la ya'lamuhum illa Allah wa asaru dhariyya wa nisaa wa fa'alu ma'ahunna falwahish bihadrati ahlihinne kaže i ubio je ostanovnika, kaže ogroman bro ne zna njegov bro ne zna kaže osim Allahu lishano zarobio je kaže djecu i žene, činili su, nemoral, odnosno silovo, silovali su žene i djevojke pred pred svojim najbližim, pred očevima, pred račom. I tako je, znači tako pada taj, to je bio u stvari prvi veći grad bitan za spomida koji je pao na takav način. I naravno, o, Ovakovo ponašanje je izazao veliku strah i grozotu kod muslimana. Dalje je 1220. znači nije prošlo, nastavili su dalje, oni su nastavili dalje sa svojim, sa svojim prodiranjem u muslimanskom svijetu, za uzimanje muslimanskog svijeta. A šta su radili? Naći uradili su suično tome što su radili u Buhari sa ostalim gradovima. Ošli su do, do Samarkanda, to je poznati veliki grad. Ogroman grad. Otješili su do tog, do tog a, grada. A a tada odluku doneseo odluku Džingis Khan da u stvari hoće da se riješi na, da da se riješi namjesnika havarizmijske države vladara, kralja, cara, zovite kako očete. Jer, do, jer on imao posebno vladanu tu, nevizano za abasijski hilafet. A varizminska država nije odbila u dobrim odnosima ni sa abasijskim hilafetom, ni sa Ejubijima, ni sa Selđucima, niti sa, sa indijskim muslimanima indijsko indijskoj državu. I onda je on odredio, odredio napravio a, jednu grupu vojske izabro, što dan se specijalaca od 20.000 vojnika, i naredio da idu da proganjaju i da traže uh, kralja ove, muslimanske države Havarizma, Muhameda ibn Khavarizmija. I onda krene ta ta skupina vojska od 20.000. Ona krene i prošetala se kroz čitav islamski svijet, da bi došla do Kaspijskog jezera. Tragajući i potiravajući namjesnika, a on je bježao od njih bježao od njih a, sa nekom manjom skupinom, ovaj, vojski lični. Zašto bježao kao računajući znači, da pobegne od njih, da se sakrije od njih. Euh, odeše za 198, pa se 20.000 vojnika ulazi i prolazi kroz čitav muslimanski svijet, a da tu njega da nigdje da se ne organizuje vojska da, znači, to je jako mali broj. Mogla mogli znači, se organizovati, mogla neka druga skupina vojske da i sače kadaj pobije sve redom. Međutim to se nije desilo. Nego čak namjisi ko on je bježao I bježeo, bježeo znači dok nii došao, znači to ogromna prosto, to je neki 500 km bježeo, a oni su išle za njim. Da bi pobjegao znači do do Kaspijskog mora. E i onda tamo je tamo kao navodno sakrio se, u stvari trebao sakriti da da da se i ne zna da je tu. Kada je došao tako u takvo stanje, a porodica i metak su mu ostali, ostali su mu ni mogao po ni povesti sa sobom. I on je lično htio da sačuva samo svoj život i kada je došao na to mjesto stvar nije imao nikakvog imetka čak nije, nije imao odjeć, bio jako siromašan teško život, ono malo što je živio to nekoliko vremena tu, bio jako teškom životu jako teškom stanju nije imao oko sebe imetka, imetka. znači bilo mu je cilj samo da, da, da pobjegne od smrti znači bilo, bilo mu cilj da pobjegne od smrti a onda nije prošlo malo vremena Kao on se tu sakrio, ni pošlo malo, malo vremena, umri tu, prirodno smrću. Što bi ono dan, danas naši rekli, ono sve, tumači, ono stres dobio, psihički udar, što I uglavnom umruo, nije pošlo malo, probjeguo i kao na on sačuvao se, a onda umruo nakon kratkog vremena. E, Naravno, ovo to znači, znači, prvo, znači, pobjeguo je sam, ostavio čita u državu i svoj porodcu a uh, znači bježeo bježeći od od vojske u njegov udržao i bezika kog je metka beziček do te mjere da spomenu da nisu imali znači nisu imali će ime da ga uh, nisu imali onaj čefine kefine da ga ukopaju nego nego onaj uzeli su ono na čemu je bio spa, spavala nekako deki pa su u nje u, u, u tu deku umotal pa ga pa ga ukopali kao što kaže, jedan, jedan od stojeća kaže, baš se na njeg onaj, odnosi, na kuranski ajet, ene mate kunu, jud riku kumut maut, gdje god da budete, dosti će vas smrt. Uvolao, kuntum Fi ruđimu šajede, pa makar di ili, u uh, najvišim uh, dvorcima, u, zamkama, u zamkovima. Uh, šta se onda dešava? A onda ova manja skupina, od 20.000 uh, vojnika, mongolske, vojske, tatarske, onda ona se vraćala, vraćalo se nazad. Euh, su bili daleko. Sa, sa svojim uh, hodanjem Dragane kaže, ok, prešlo oko 650, oko 650 km su ušli duboko. Euh, i onda su oni vraćali i u putu u uh, putu su dva grada uh, uh, od i zauzeli Mazdaran i Rej, ta dva grada su uzeli. A onda u sklopu toga dođe im, neko im izdao, rekao i dao informaciju i u putu, znalo se gdje, uhvati majku od, od ovog namjesnika, Mohameda bin Havarizmija, njegove žene i njegovu porodcu. I ogroman sav imetak koji je on htio sa tim imetkom da, da pobigni. I onda uzmu sve to, znači njegovu porodcu i taj imetak kao jedno ogroman plijent vrijedan plin, znači, to ogroman, znači, bio jako mnogo bogat. I sad, sad, taj su metak uzeli i odnijeli Džengis Kano, kao neki trofej. A onda, nakon toga, nakon toga se opuće ta vojska, ovaj, tatarska, htjeli su da, da, da pokušaju sjeverno da vidi dokle mogu da prodije, u pravcu zapada. Pa su došli čak do Armenije i do Georgije današnji oni. Znači, znači iza Kaspijskog, Kaspijskog mora. I došli tamo i ratovali i pobili te, te narode ta koji su živeli. Bilo ima muslimanski dio i kršćanski dio. Jedni i drugi protiv jedni i drugi koji su ratovali, stradali su, pobili, opljaškali veliki ratni plijen uzeli. I vratili se, naravno, vratio se ponovo kod kod Džingis Kana. Uh, ovdje govorim samo o tome, znači uh, koliko je to znači, uvladalo, nered, strah, ljuba prema Dunjaluku, ili pišite kako hoćete, uglavnom da jedna tako manja skupina vojske da prošita se kroz, kroz uh, toliku pokrajinu i da radi šta hoće i da, uh, uh, da pljačka, da ubija i, i tome slično su suradili. Onda je poslije toga Džingis Khan odlučio, znači eh, htio da, da, da, nek, eh, da napravi plane kaka, kako da, da proširi svoje, eh, znači oni uzeu se Markand i Boharu, sad je htio da osvoji ostali dijelove muslimanskog svijeta tu gdje je ušao, on je ušao nekdje u sredinu znači, muslimanskog svijeta i eh, napravio plan, u stvari htio da uzme ostali gradove. I nakon analizi, im, im, naravno imao svoje sametnike, stručnjake, kad su analizu, pa utvrli u stvari da je najjača od ovih pokrajina koje su bilo podlačju u državi havarizma, da je ona bila u stvari horasan. Da je ona bila najjača. Pa je onda jel, e, e, napravili plan da njih malo odgodi. E, dalje je onda što, e, što, što su ga obavijesili da je u stvari također od najjači pokrajine ovaj havarizm koje dođe s jevira do zapadno prema pre, do Kaspijskog mora e, pa i tu da on ne plan da to na prvi mah ne uzima nego da se, da, da uzme oko Samerkanda i Bukhare pa napravio tri tri skupine vojske podelio tri skupine vojske poslao tri u tri okolna mjesta i e, da zauzmiju ona najbliža mjesta. Pa su uzeli, e, da ne spominju ovdje, e, znači on, tri grupe, e, dao posebni naziv, bio tih grupama, krenuli su posebne pokrajine i svaka od tih grupa je uzela te pokrajine. E, uzeli su e, ono što danas poznato kao Uzbekistan, taj dio su uzeli e, sjevernu, uzeli su, ovaj, gra, su krenuli su prema gradu ovaj, Tirmiz, I, i njeg su uništili i zauzeli ono tamo gdje je živio učenjak poznati autor Sunena Tirmizi a, a to duđe stvari od a, južno južno od, od Semerkanda također a, ovaj uzeli su utvrdu kolabe i ta skupina od šta, uzela taj dio znači, a, do rijeke Džajhan također koja je spojenita u hadisu koji je bilježen u sunu sahil do četiri rijeke Dženecki Sejhan i Džajhan Uglavnom, znači, proširio u tom centralnom dijelu, proširio zauzeta ta mjesta, te gradove koje je htio da zauzme. <clears throat> karakteristika svih tih zauzimanja okolnih mjesta je se zadržio neki 4 četiri, pet riječi. Znači, ubijanje, sve što im dođe pod ruku, zarobljavanje, uzimanje zaroblje, pljačkanje, uništavanje i paljenje. Znači, to je opšta karakteristika mjesta, što god, god su zauzimali. Nači od Khorasanu, znači, samo ostaje Khorasan i havarizm, ta, ta, ta jača mjesta jačam značanja. Ono ostalo su oko sebe zauzeli. a onda detalje kada begovarlo, recimo kad su došle da zauzmu grad Belh. I kad su krenuli prema gradu Belhu, kad su primili prema njemu, opet znači dešava se stalno ista konstantna slična slična sličan scenario da su naminci, znači kad okruži ogromna vojska mongolska, tatarska Kada uh, okružuje, stavnici traže da im se dadne sigurnost, a on će njih navodno pustiti, samo da zauzme grad. A onda kad oni pusti vojsku unutar grada, onda oni pobiju sve to u tom gradu, zauzmeju oplječka i pobiju sve. To se desilo u Belhu, to se desilo u Mervu. A u Mervu još bilo, ovaj, uh, prvo Belhu Belh su uzeli na taj način, da, da kada su, kad su mi dali sigurnost, onda je tražio pod uslove bio da, da, da ne pobije ove iz Belha muslimane, da oni učestvuju u ratu poti Merva. Poti drugog muslimanskog grada. I oni su onda učestvovali. I pomogli da se zauzme, da se zauzme Merv. Poznati grad. I onda kad je zauzme Merva, to bio ogroman grad, velik grad. Velika koncentracija muslimanskog srednjevništva. Kad je uzeo, znači tu je tu je a uh, Džingis Khan naredio pobijeno je 700, 700.000 700.000 muslimana sa svih drugih mjesta. 700.000 ogroman broj, nevjerovatno velik broj. Znači pobijeno, znači od žena, od djeci, od muža, znači sve živo što što što miče. E uh, naravno ogroman ogroman imetek je tu zauzeti. Znači nevjerovatno znači uh, uh, nakon toga naravno pojavio se drugi gradovi uh u drugi gradove poput Naissabora i drugih gradova znači koji su došli naved koji je trebalo osvajati. Uh, uh, strahota te vojske, mongolske, tatarske, uglada su u tome ovaj, u tome da su oni u stvari bili ti koji, koji su ovaj koji su uništili uh, asasine poznatu nosmadijsku sektu. Uh, ubice, atentatore Uh, njihovu državu, stvar koja je bila jel, uh, nekoliko, imali su nekoliko mjesta u Šamu, nekoliko u Iranu, u Sjevernom Iranu, da im nije mogao niko doć uh, do hakat, što kod nas kažu, osim Tatara. Znači, ogromno vojsku pošvalju, i mjesecima drže i tako dalje. Oni su, znači, unistili uh, uni, su uh, as, a, asasinsku državu i ono što su radili unutar muslimanskog umeta. A to stvari govori o stvari koliko su bili uh, vojno, koliko su bili vojno uh, jaki i sposobni I tu su pokazali o a u stvari uzovu svetu njihovu sposobnost vojnu se veže znači velika nemilosrdnost i krvoločnost i ubijanje i pljačkanje. To je opća karakteristika njihova bila u obhodanju sa sa neprijateljem. I šta se onda dešavalo nakon svog tog haranja i pustošenja gradova muslimanskih? Da na Ladimore, znači otprilike sve isti scenario. Ovaj jedne upotrebi protiv drugih zarobi, ubijel, dadne, dadne sigurnostva i pobije tako da ne spomenimo detalje oko toga, oko gradova desilo se da da je u stvari da se pojavi jedna ličnost a to je sin od Muhamada ibn Havarizmija onog što je pobjeguo što je bio namestnik pa pobjeguo pa umru. da se njegov sin Đelaludin ibn Muhamada ibn Havarizmi da se on drzno da organizuje vojsku i da pokrijene otpor šta je uradio na, u sjevernim dijelovima gdje još nisu tatari bili zauzeli i, e, i srednji dio e, mjesta koji još nisu bili zavladali, jer još uvijek trajalo znači, okupiranje tih mjesta, e, on je došao znači, na ideju da u stvari, da pripremi vojsku, da sakupi vojsku, da se bori. Znači njegov sin. Na, e, u u toku uh, dogovaranja i sakupljanja vojske uh, sakupio, znači on lično sam sakuplio ogromnu vojsku, a pridružio mu se, i to je ono što bilo uh, vrlo bitno presudno, pridružio se njemu jedan od, od kraljeva ili namjesnika tu, uh, Turaka muslimana po imenu Seifudin uh, Bagraq koji je bio jako hrabar i sposoban vojskog Odvažan i snažan. U njegove vojci je bilo 30.000 vojnika. Muđahida. I on se složio sa njim, dogovorio, a onda su još uh, uspjeli da, da, da im se uh, traži, uskočio još da im se pridruži da da formirao jako, uh, veliku, moćnu armiju, vojsku, pa je se pridružio uh, Meliko Han, odnosno namjesnik grada Hurat, Uh, i on se predružio sa, sa svojom vojskom tako da je, znači, da, je, da tako bilja ogromna vojska, preko stotinu hiljada uh, je brojala i sakopili su tu vojsku i od, od, od došle, došle, došla je, naravno došla je vijest do Tatara, do Mongola i desila se nakon toga ubrzo bitka među njima i to kod grada Mez, uh, Gazneva zove se taj grad Belt desila se ta bitka prva poznatija, u stvar je bio kao neki vid otpora. To je prvi put se javio sad otpor, da neko se el usudio da, da, da se bori otpor i to, to ne da, da se brani, da dođe okruži grad, nego sad se naprela vojska i su na, na, na Mejdan i hoće da se bori. I tu se desa znači, jedna jedna jako, jako, jako žestoka bitka, nevjerojatna bitka, gdje se borili muslimani, s jednjej strane ova, ova, ova trojica koji su vodili muslimane, znači vod, borili se muslimani žestokom borbom. Uh, u, u tome svemu znači uh, u tome svemu znači po, pomogla im je uh, pomogla je to da su bili o strani o strani uh, ovog sejfudina bagraha koji je bio raban i bio je osoba koja, koja se država vjeru praktikov vjeru i posao je ljude na džihad ljubav prema, uh, prema džihadu i velika uh, bitna uloga u ovoj bitci je, u stvari pripadala njemu i njegovoj sposobnošći i njegovom dijelu vojske i Uh, tako da Allah dao da u ovoj bici, znači prva ta bitka kao vid otpora proti Tatara-Mongola kod grada Gaznev, da su muslimani pobjedili. To je bilo nevratna stvar. Nevratna stvar da muslimani, bitka je trabila neka tri dana, da su muslimani pobjedili Tatara. To je prvi put se dešava da Tatara nakon što su ušli muslimanski svijet, u muslimanske krajeve, da doželjavaju, da Tatari doželjavaju poraz. Uh, onih što su uspjeli preživjeti u toj bici, oni su pobjegli uh, pobjegli se Džingis Khan, sam Džingis Khan nije učestvo u toj bici. niti bitci koja će doći poslije toga, znači nije učestvo u toj bitci, uh, vojska koja uspjela se spasi pobjegla je njemu naravno što je ovo značilo za muslimane u, to, u, u tom kraju, to znači, znači ono što mi kaže da podizanje morala podizanje da to kaže, pa dobro znači ne, mogu se i tatari pobijeti nisu nepobjedivi Nije, nije, znači, nije to sila koja koju nema ima ravni. I, e, I to je, znači, e, ta je toliko ostavila pozitivna traga na moslimane, da su bili posljed se pojavio e, Hamas i želja za dalji nastavljanje ratovanja proti Tatara. Tako da je Džela znači koji je u stvari pokretač ovog, e, pokretač ovog otpora, da je poslao ovaj da je izazvao ponovo Džingis Kana. Po, po izazov go ponovo tražio, ajde dođođ ponovo da ratujemo. Znači traži od njeg dođi da, da da se da se ponovo nađe. I desi se onda ponovo druga bitka, u stvari muslimanci oči sa vojskom da je izazovu da ratuju protiv njih. Ova spomenita vojska i to i to Korgada Kabula, nama dobro poznatog grada Kabula u Afganistanu. I tu se desila ta druga bitka. Druga poznata bitka između uh, ovog pokritog otpora koja se organizovala ova trojica uh, protiv tatarske vojske. I, i ta bitka se opisuje da je bila jako žestoka i ogromna i bitna i zanimljivo da, da su muslimani i u toj bitci bili jaki i čvrsti i ustrajni i da su ostvarili pobjedu. Pobjedili drugi put tatare. I ne samo tu nego su oslobodili ogroman broj zarobljeni muslimana, koji su zarobljeni od prije. I ne samo to, nego veliki, ogroman plijen su uzeli ratni. I naravno, ovo već drugi put se dešava i opet je podignut uh, moral kod muslimana, uh, osjetli se jakim i snažnim, uh, oslobođeno, vraćeno, određeno mjesto, oslobođeni su muslimani koji su bili zarobljeni. Znači, to je bilo nevracna stvar. Međutim, stigo ih je hadis. Hadis Mutefekun Alihi, nama dobro poznat hadis koji mi smo spominjali često kad smo govorili o događajima u Endelusu, o historiji Endelusa. A to hadis Mutefekun Alihi koji kaže, poslani sa senom od Amra ibn Aufa, kaže فَوَلَّهِ مَا الْفَقْرُ أَحْشَا عَلَيْكُمْ Tako me, laha ja se ne borim, ne bojim siromaštva za vas. أَحْشَا عَلَيْكُمْ وَلَكِن أَحْشَا أَن تُبْسَتَ عَلَيْكُمُ الدُّنْي međutim, ja se bojim da vam se dunjaluk ne otvori kema busitat ala menkane kabljakom kao što je se bio dat i otvoren onima prije vas fe nafe suha kema te nafe suha pa se onda natječete borite za taj dunjaluk kao što su se oni natjecali i međusobno borili za taj dunjaluk fe tuhlikekum kema ehlekethum i kaže i pa vas upropast i kao što propastio one vas. Zato što moj ovaj, ovaj hadis znači da uglavnom ovaj da se on konstantno ponavlja u metu. Šta se desilo? Pošto su uzeli ogroman ratni plijen. Onda je uh, vojskovođa jedan Sejfuudin,ako je bio uh, emir vojskovođa ovih uh, turaka uh, turskog dijela. on i uh, vojskovođa drugi Melik Han koji je bio iz Horat uh, oni su tražili dio, dio od ratnog plijena da se, pod, da, da se podijeli. I različno kod toga kako se treba podijeliti. Koliko, koji dio treba kome dopast. Koliko je shodno vojnicima, shodno, na, shodno onome što su uzeli uh, od, od tog ratnog plijena, vrsti ratnog plijena. I ne samo da se različili, uh, Oni lično su učestvali, znači učestvali sa njima i drugi, drugi vojnici. I uh, u, to, u tom prepiranju, oko toga kako će podijeliti, došlo je da se podigli glasovi. Učestvali tu uh, svi, uh, s jedne i s druge strane više ljudi. I ne samo da se podigli glasovi, nego to odvelo da su digli sablju jedni na drugi. I pobilis. Pobili se ne šakama, nego sa samljom. I palo je puno mrtvih u tom okršaju. Jedni proti drugi. Da bi u tom okršaju bio ubijen brat od ifudina. Dina. I on se naljuti. Naljuti zbog da što se tako desilo. I odluči, kaže, ja više ne učestvojim. Ja pa ulačim svoju vojsku a sa njim je od, još uvijek otprilike bilo oko 30.000 vojnika, koji su bi u stvari, najbolji dio. Kaže, ja povlačim svoju vujsku, neću više da učestvujem. Kad je to saznao i čuo Dželaludin, Đela, uh, teško mu to palo i nastoje da, da ga ubijedi da odustane od tog povlačenja. Pa je otišao do njega. Pokušao ga da razgovara sa njim, da ga ubijedi, da mu, da, da mu priđe sa neke strane, Posjetio ga na na bitnost žihada, borbe protiv kafira i tako da posjetio ga na na strah da laže, anu šta tu šta će biti poslije sa to kako se povuče i tako dalje na svaki mogući način pokušao. Međutim na kraju se desilo da ga nismo ga ubili. I on je svoju vojsku pokupio i ostavio odšao. Naravno sada ovo je proizveo veliki problem među vojskom, ostalom vojskom. Znači, to je bio neki, neki, kao neki neki psihički udar. Neki moralni udar. Uh, ne više nije bilo problem u materijalnim stvarima, nego bilo više u, znači, u tome uh, duhovnom, duhovnom nekakvom krahu nakon toga. Znači nakon dvije sjajne pobjede uh, u bici kod Gazneva, u bici kod Kabula, uh, dolazi do tog da znači da da ona Da se oni različili, poukla se dio vojske. A, on, a isto vremeno se dešava da Džengis Khan, sad on lično dolazi. Okupio vojsku i kada je sad ja lično idem vodim vojsku. Hoću da vidim ono ko je uspio da... To njegove riječ bile. Da vidim onog ko je uspio da pobijedi moju vojsku dva puta. Koja je tu vojsko? Ko ljudi? I da je ogromno vojsko. A onda donese Dželalu odluku koju odluku skon to kao mi smo psijički smo doživjeli nekakvu ovaj uh, duhovno smo doživjeli nekakav poremećaj Džini Skandal ogromno vojskom ljut razljučen zbog poraza donese odluku uh, neću ga sačekat na bojnu polju nego da se povlačimo da se povučemo odnosno da na naredbu da vojska krene južno Onda su i naredbu da da bježi Da pobjegnu. Kako bi izbjegli je, izbjegli znači direktni rat sa Džingiskanom -e njegovom vojskom, stvar kako bi el čekali neku bolju priliku. Neku bolju priliku da se mogu da mogu sa njim el lice mu lice u borbu koštac. A naravno Džingiskani -e išao za njima. Oni su bježali južno sa čitavom vojskom, a oni išao sa ogromnom vojskom za njima. I, znači, to ogromna uh, teritorija tu prevaljena u bježanju. Znači, ogromna teritorija, do te, do te mjere da su do prema Indiji. I došli do, rije, do rijeke Sind, koja u stvari odvaja uh, indijski, uh, indijski dio gdje su vladala uh, druga porodca, muslimanska, drugi namisnik bio, druga država, koja nije bila dobrim odnosno sa havarizminskom. I dolazi do, to rijeke, do te rijeke, a, a rijeka bila velika ne može se prijeći osim bez, bez velikih čamaca. I došli su do te rijeke i očekivali su i tako bil dogovorili da im se pošalju čamci da mogu prijeći preko rijeke. Već odnije su došli do rijeke nisu našli, da, da, nisu našli čamce da ih čekaju. A onda i stigne vojska Džengiskanu. I onda iza njih rijeka a ispred njih vojska neprijateljska. Slično nešto u Katarkim Zija, samo, samo ovaj, u drugačijim okolnostima. I nisu imali narodne izbore, nego da se bori. I tako je počela bitka. Počela bitka, znači nisu, nisu poslati znači brodovi ili veliki čamci da mogu prijeći, nisu imali izbore, nego da se bori. Bili su okruženi a, sa vojskom Džeginskana. I počela je borba. I trajala je borba Nekoliko dana. Žestoka borba. Žestoka dorba, borba je tjer, trajala do te mjere da jedna na jednoj, drugoj strani bilo mnogo stradali. Mnogo ljudi koji su stradali. Opis ove bitke, oni istočari koji pišu, kaže, ova bitka, oni koji su učestvali u njoj, kažu, Kaje kaje i i meda min al-khurubi kan lu'ban بالنسبه sve ono prije toga što je bilo u borbi irata kad je spram ovog što je bilo na ovom mjestu kad je bila i, i bilo igranje igra koliko je bila žestoka borba žestoka borba s kojih strana doza žestoka, žestoka borba zbog Džingis kana koji, koji prije toga nije doživljavao poraze i da se desi da, znači, da, da živi njegov vojska dva puta poraz i pokrine veliku vojsku i sa jakom željom i srđbom i ljutnjom da se osvijeti toj vojsi i tim ljudima koji su uspjeli poraziti njegovu vojsku a ovi nisu imali, muslimani su imali izbora, znači nisu, nisu mogli prijeći da odu sa druge strane u Indiju da se tamo oporavi, da, da tamo jel spremize, da se mogu ponovo borati. I tu se dešava problem, znači. S te strane u stvari dešava se to da je bila žestoka bitka i nakon tri dana te bitke koja je trajala. Došao da malo su stali da se malo odmori. Stali su malo da se odmori da da konsoliduju redove. Ni jedna druga strana nije pobjedila. Ogroma broj ubijenih sjednice sa druge strane. A onda što se dešava toku, pred kraj bitke na trećeg dana, preseli preseli osoba ovaj Melik Han koji, koji se sporio sa sa zbog imetka preseli tu u Toybice. I dešava za njima stvar, znači niti ovaj sporio se zbog imetka, zbog zbog plina i nakon toga umiri, niti je dobio dunjaluk a oslabio se oni što se deslo, oslabio umeti muslimane. I što kažu mnogi historičari kaže e dunija kataletku, ubio ga dunjaluk kaže ubio ga Dunjaluk, time muslimana je jedna ono velika šteta. Znači, zbog tog, zbog tog njihovog nesporazuma, jer glavnom krivi da je on bio taj koji je, koji je napravio spor oko te, u tog načina podijeli imetka. <kuh> jer musliman da je ostao bio sa njima, znači ne bi se desilo da morali pobjeći i da bi došli u takvu situaciju. Šta je dalje bilo? Donese četvrti dan, kad su već bili malo odmorili, treći dan stali se odmori, Uh, odmorali se zbog mnoštva na znači četiri dan se odmorali zbog mnoštva ubijenih znači da napravi neku pauzu a onda u tom vremenu dođu dođu određeni čamci lađe sa druge strane rijeke i onda uradi uradi sin koji otac što je uradio njegov otac što je uradio donese veliku krupnu odluku da spasi sebe da spasi sebe i ko mogne još sa njim stati i da pobjegnu s druge strane rijeke. Svoje bliže i on oni koji bili bliži njegovi prisni sa njim, uspio su da uđu u čamac i preko rijeke da se prebaci na drugu, na drugu stranu, ostala vojska ostala, bila prapštena, prapštena tatarima. I oni uspio sebe da spasi uspio sebe da spasi i da ode na drugu stranu a onda ova vojska ostala je bila prepušna tome da se razbježi. Da se razbježi da pobigne. I naravno to je značilo da, da je time doživljen poraz u toj bici. Što su uspjeli da pobiju, Tatar uspjeli se da pobiju, ostali se razbježali i time znači, doživljen je veliki, veliki poraz veliki neuspjeh. A onda je to još dalje dalo Džingiskanu povoda i razloga da se da se osveti za ono što je bilo ono prethodne dvije bitke, pa je krenuo, kaže, sad idemo u glavni grad, da uzmemo, da zauzmemo glavni grad, Havarizuma, koji je dotad nije bio zauzet. I onda krenuo prema glavnom gradu, ostala mjesta su, znači, ostala mjesa su, znači, padala kako, kako su, na koje mjesto nalizadu odgradovati, a kad su došli glavni grad i zauzeli glavni grad, i uh, sa takvom uh, takvom nemilosrdnošću i podli prema stanovnicima. Da kaže Ibn Kathir kaže da je grad ostao takav kaže uh, kaže Haviyetun Ala rušiho on, onaj opis u Kuranskom Ajtu. Kaže ka an lam Kao da nini postoju prije toga. Kaže znači preverno sve napačke pački, pobijeno sve što je moglo, opečkano sve. Kao da nije postoju grad prije toga. Glavni grad. Tako su nesmrno obhodali prema prema njima. U svemu tome su u svemu tome došli i do i do djeteci od Djalaludina ibn Harizma, ovaj koji pobjeglo preko rijeke u Indiju, u Indijski dio Osmanskog svijeta. I naredio Džingis Khan da uzmu njegovu djecu i da ih znači javno na javnom mjestu da ih sve redno zakolju i sva su bila zaklani uvijena a i u ostalim stranom nismo na tog mjesta, znači na milione ljudi je stradilo u ostalim delovima koji su ponovo oni zauzeli <kuh> Timek na Timek je potpuno osvajanje tog dela Afganistana i Pakistana, taj dio koji nije bilo koji nije bio osim znači. znači. uzbekistan, turkmenistan, Afganistan uh, sva ta mjesta današnja poslova one, uh, one bivše ruske republike, sva ta mjesta su sad potpuno i ponovo osvojena. Ovdje šta je zanimljiva stvar, da nije prošlo ni godinu dana. Nač ovo 1220 ta godina. Za godinu dana Znači, Tatari su jednu državu, ogromno veliku državu uništili. Znači, ogromno veliku državu su uništili. I zauzili. A cilj je bio, Džengis Kana, u stvari, da zauzme Bagdad i Abasijski Hilaafet. Jer to je kruna muslimanskih zemalja. I tomu je bio cilj. A ovo je bilo samo jel, priprema. Terin koji je morao pripremiti da zauzme. Prije toga. <hah> I pošto je to znao abasinski halifa, šta se sve desilo, došle su informacije, tatari su bili blizu, znači na granci Iran i Iraka današnji, drzno se i halifa probudio se iz dubokog sna, približili smo se, naredi halifa, naredi halifa da se najbliži grad, koji sad njima najbliži tu, da se on pripremi takozvanje grad po imenu Erbil da se pripremi vojno za otpor kad nađu Tatar mongolska vojska naredi, naredi opću mobilizaciju i izvršena mobilizacija sakupljena vojska od, od, pod naredbom halife past. nasir na, bilo mu ime Nasir Lidini lah, krupno veliko ime nasir pomagač Allahove vjere I sakupila se vojska. I nakon mobilizacije, znate koliko je sakupio vojski? Osam stotina vojnika. Po naredbi halife, za opću mobilizaciju, sakupljeno osam stotina vojnika. Naravno što to Svari To govori u da je halifa bio onako samo ko neka, ko neka lutka slika. Znači, nije imao nikakvu vlast, nije imao moć. Čak vojsko nije mogo da organizio. I onda taj njegove vojskovođe Muzafirudin, on koji je bio kada je vidio koliko vojske 800 vojnika, a već je došto Tatar, do grada. Šta će on odlučiti, i on historijsku on, odluku, da se povuku, da pobignu? Povuče se s vojskom. Šta će on sa osamstotina ljudi? Ta vojska je došla. Osamstotina vojnika sa njim Muzafirudin došli su i strelili se sa T i kad se streli znači bilo me jasno i on kaže hajmo ovo da se povučemo i povuku se oni a onda zanimljivo tatarski vojskovađa kaže ovo je neka smicalca <laughs> mutno je ovo ovo je neka prevara ovo je kaži Njegova je bila vize, ovo je bila znači prethodnica vojske, je došla da nas vidi malo da nas na vouče. Saka mi krenemo tam sačekać nas prava vojska. I naredi on povlače, nema, nema napada taj grad. Nećemo ih dalje da ne upadne u klopku. I odluči znači da, da se povuče. I nije bila bitka povuče se jedna vojska i a i druga. Ovi se povuku što nisu što svađla ima šta tražit, što su slabi, mal mal, mal broj. Ovi se povukli misle da je to klopka, da je to bila zamka za njih. I vrat jesi nisu napad taj granižgani usvojile. A onda su skontali hajmo dol onaj, onda kada promijeneo taktiku. Jer su oni racionalni, to je znači Bagdad je grad gdje bude halifa. Tu je najveća snaga, najveća moć. Naći ne možemo to tek tako usvojiti moram neku taktiku imati. Pa zoni ili odluku kao moram mi ratovati ovaj ovaj vršita taj neki psihički rat. Rat živaca. Pa, i onda promijeni odluku i kao i onda su oni donijeli odluku ovaj u stvari da će da se da okolo namjesta da sklope dogovor sa okolnim mjestima, gradovima, namjesnicima dogovor na napadanju, lijepim odnosima a, sve da se još bolje pripremi, a da u stvari sprovociraju jel, Halifinu vojsku da uh, halifu i halifnu vojsko ovaj da oni izađu sami, da izađu na teren, da mogu sa njim da se sukobe. Pa su onda neki drugi gradove krenuli da ih uzimaju, da i zauzmu i tako dalje. I onda se dešava, znači, do dolazi, uh, do dolazi da su htjeli da, uh, ovaj, da pošto ti, uh, uh, da od zauzmu grad, ti briz, i druge gradove, pa se pojavili određene ličnosti, određeni ljudi koji su koji su malo drugačije se ponašali, a o tome ćemo raditi u narednom dijelu. E, ovdje je bitna stvar, znači da u ovo vrijeme, 1200, brzo nije pošao polo vremena, ovo je period kad, kad se Tatar stali sa svojim aktivnostima. Ovdje su već uh, skonti, znači ne možemo na Hilafet, Bagdad tek tako. mora, malo pripremiti se jači. Ovo je bilo dostavno lahko, ali uh, Hilafet, odnosno Bagdad nećemo moći tek tako, pa su promijenili malo taktiku i uh, htjeli da malo da se bolje pripremi. Međutim, u tom vremenu dešava se da je Džengis Khan umro. U tom periodu, ti nekih 5-6 godina, 1226. Je umir je Džengis Khan. Uh, kada je on umro, nakon što ostavio tako tako veliku ogromnu državu koja počinje od Koreje završava ovamo Jeldo do Selđuka do Male Azije e, ogromna teritorija kada je on umru nakon što se što je, što je sve uradio za za vrijeme svoga života kada on umru znači onda se opet ova napravla se određeno određeno zatiči dok su dok je pre, ko je preuzeo vlast tako dalje da, po, da nakon toga slijedi u tom periodu prime što on umru Ponovo se javlja lik ova Djalaludin. Djalaludin koji je pobjegao u u u, u Indiju preko rike Sind, ponovo se vratio i organizovao vojsku i napravio napravio jednu tampon državu, tampon zonu između napravio tampon državu između ovaj tatarske mongolske države i hilafeta Tako da će ponovo morat Tatari da napravi jedan novi napad da upotune taj dio sve sve do Iraka do Bagdata. A to ćemo pričati u nekim narodnim predavanjima. Svana Allahu mebe bendike eshadu an la ilaha